Esker Mila intzageta eta sari arte Laportaren miltzaga epatu behar dugu ondoko minutetan gurekin bi antolatzaile, Madi eta Xabi, egunon biak? Egunon. Egunon. Presistea Laportaren miltzarenako. Bai. bai, An bai antsua egan dugu. Eldu den igan danda, urriaren iruan eta ara, iru urteko pausa baten ondotik edo parentesi baten ondotik berriz, berriz antolatzeat deliberatu duzue. Gazte talde batek gaiten duzue. Nok ziste gazte talde hori? Uh, gure elburua zen, uh, berriz lapurtaren biltzaka izenari zentzu amaitea. Zenta azken urteetan egia da ustaristajek uh, zutela antolatzen. Beraz hor gazte bat gira eta lapurtio xotik aldu gira. Beraz, hori zen importantea hori gatik. Bena gazetan lebat zer lagunak ziste, antolatuak ziste, elkarte batekoak ziste. Nol, nola asizizte do, nola okandu ideia ideea berriz hartzeko? Beraz, arstapena, bai, lagunen axtean, mildu gira ustadiztak lagunen artean, Eta gero, hori katu ditugu gure lagunetan, bai, norba zen lapordiko besta errietan. Eta ara galegina zikusetugu gazte batzu motibatuak zirela gurekin antolatzeko eta hori sahtu gira argi manetan. Baina lehenagotik eldiak zautzen zinuten edo ez bortzaz? Ez, ez denikin, ez. Ez denak, yeah. Zendako nahi izan duzu hori behiz uh, piztu kako artean? Hori baitzen uh, lapukta jen miltza jarra ustez betidanik hori izan dela eta lehengo antolatzaileak jantzik uten zinez haiek, uh, uh, Indahas goaz... kasez utzizutan. Bai, hori da, eta gogoaz zutela, hori behiz uh, sohtzea, eta gu ba, ekena doz ginen, eta atzimaiten ginoen ere, edo ezea izaiten alzela behiz... Uh lapukti oso epsikat batzea egun ogen inguruan. Lapuktak identitatea behiz sohtzea, ez da huai hori ez da gehiago isi ditzen Baduzuen Adoz, baduzu, baduzu nahi keri hori lapuktak, adoz. Ba, eh, bedirean lapuktak enaktean biltzeko egun bat, beraz. Zontaldean ha, e... so, badira aintzineko antolatzaileak, ez, batere? Ez, baina alare gindute, pasatu dute, mesua me, edo. Gu kezagutzen itugu um, antolatzaile zahak airek agotxe Baina ez aia gutxi digutei eta guk xegetu dugun gure aldetik bakarrik. Ez Egin dugun da egin dugula bilkura bat hor. Mu ideia ukan egin dugu bilkura bat lehengo antolatzaile batekin eta berak espikatu dauku nola pasatzen zen, zer hilimer zen susen eta eta hortik gero bakarrik xegetu dugu. Eta besta edo taliaren funtsa ze zentsu duori antolatzea aparte la portata identitatetaber espistea. O gero kulturaren inguruan den uh, egun bat da, uh, kajoetan, uh, erakusten da, ejiguzietan uh, zepasatzen den, adibidez. Gok izan endira gudan. Bai, izan endira badira, bazkaria eta guretako riguzia inbogtanta da ere. Komparatzen alda, adibidez, baztandakean biltzakari, baztanen egiten duten uh, egunari? Uh, bai, komparatzen aldi nuken, eusztaz? Batzutan egin haiten dugu jendari esplikatzeko dela Nafarroaren eguna, kiki bat uh, lapur dikoa Aga uh gehiago, komparatzen ziste Nafarroaren eguna? Ba, guk, obekizagotzen baitugu besta hori behar badan Zeta pastan bada. biltzakak ere karroak baditu orta konparaketa uh, komparaketa egiten noen Karroak, azken urtetan kenduak zituzten Karroak, etziren diago Berri zemaiten dituzue, zendako eta zer izanen da, eta nok egiten ditu karroak? Ebe, berri ditugu zenta hori da uh, gauza importante bat lapurta jen biltzagean, zenta historikoki laportaren biltzaga erri bakoitzak zuen mezua egiten zen biltzaga baitzen eta orduan besta hori eginez kajoen bidez bak, erri bakoitzak mezu bat basarazten horretako berriz egin berziren. Horri nahi zinuten bereskuratu mezuarena. Bai, hori da. Eta azken antolatzaile karoak enduzituzten, zer gerozta karo gutiago bazen, gerozta erri gutiago parte hartzen zuten, hor berriz dinamizatzen lohtu duzue? Zaila izan da... Zaila <laughs> <laughs> da jendea motibatzea, baina uh, lortu dituko alire uh, erri batzu motibatzen. Zaila, zon bat izanen dira? E, xuxen ez da kegoen, ez da jende ez da... Lau edo amabi? Ez, ez amabi. Jaren nuke gehiago uh... sei... Ez azpibat. Bai. Ah, ez azpibat. Ez da erriak, uh, bon, lapordikoak, badakik guzoen so diren erriak... Izanen dira, bayonakoak adibidez, igiburukoak, ba, ustaritzak egin dukako bat ere, lagesora noxo egin izanen da bat, bergba lusomak ealdean. ere, Eta kaho egileak, eh, nor dira, eh, erioietako, elkahten gana idut zu e, gazte txen gana, eh, Gai jaiteko joan gira lehenik uh, guri lagunenik urterat, eta pentsatzen geroen... Dabaitu uh, zu beha. lagunak erri guzi hori eta... Pentsatzen geroen berber izan entzela lagunen motibatzea, eta gero be lagunek bazituzten taldeak, edo uh, elkarteak, adibidez komiteak, edo gaztetxeak, eh, eta hola mahertsatzu da, edo taldeak. Uh. Eta beraz, mezu bat pasara dute, presdirak ergoak edo batak uh, prestatzen ari. Bai. Bai, bai, nan bukatzeko tan dira. Bukatzeko tan niago. Tematikak badazki zu ez dazkizu zu batera? Bai, bai, nan txikitua txikitsen ditugu galainke. Bai, nabada, nabada kezki zu. Bai. Ba zu bai da. Ja azken edizioetan ere sartu da pertsonaia nagusi bat. Lapordiko Bertran, eh, beraz uh, Lapordaren biltzara segitzen uh, dutenek edo dugunok, uh, badakiko pertsonai bat sartu dela azken orteetan. Fite-fite esplikatzen duzue berrien dako da usagutzen dut Norden, eta hori zanen den edo hori alda pasto den. Bertran hori uh, pertsonai historiko bat zen, bera izan zen usteut, uh, gauntio bat eta, eta borokatu zen inglesen kontra, inglesak uh, Lapordin zirelarrik eta beraz azken edizioetan hori baliatzen zen pertsona egisa ikur gisa bainan hor guk autua egindugu Bertran ustea Eta bere emaztea egitea, beraz, ah. terrez lapordikoa. Berria da hori? Bai, berria da. Ah. Eta beraz berak du erlebu hartzen, Ola irakusten dugu Googlela girela belaunaldi berri bat, eta beraz, terrezekin harituko girela. Bertran Kampo eta terrez ongetu hori. Bai, hori da. Hadoz, <risa> hadoz, interesiagia. Interesiagia, ikusiko ikan dian zematen duen. Gauza, praktikoetara joaiteko, beraz, egitarauan. 7 horretan hasiko da, nundik, karuak nundik ibiliko dira, zer izanen da, zen da ustut, bertxanek azteko bazituen uh, bi laguntzaile hor, garat uh, anai biskiak, bertxotan ari zirenak, ez dakit errezeku kango dituen, zer izanen da, noiz hasiko da? da sa shikoda go iseko amikitan, eh, ka jodesfilia, izanen ziganteak eta bertzulariak. Nun hori. Ashfilia shikoda Usalitzeko ederatik eta Joango da elisart izango da a peu près ditan. Hor bokatzen da askan aletan bokatzen san. Eta hor bertzulariak eginen dute komentarioa eta Ados, ge egin komentarioekin entuzte Gero, ondotik izanenda beraz luta jaurik jaren ondoan egun osoan izanenda. Erdizka taldearen animazio bat, beraz, mutxiko joko dituzte. Gero Baskaria ukanen dugu, beraz, kuskuz Baskaria Salvador Koledioak antolaturik. Hago ere, originala. Bai. Laportaren <laughs> la la mitzaga behi bat dugu. <laughs> beraz, Baskaria kuskustu be txarangak um, alaiturik. Uh, eta gero jatxagina da joko kokusuz uh, bazkariatak kokustu kus txango. <laughs> ez <laughs> ez gin. <oaktun, laughs> <laughs> <laughs> eta gero izan dugu beraz San dunio jokiegia jatxaldeko uh, seietan eta bukatzekoki. Eigualditz al dutenmutxiko uh, bat eta berak kantatzen du bakajikita uh, jarekin mm -hmm. Eta gero uh, bukatzeko asto baba taldeukan egu kontzertua izzannen da, luzatuko da gauean edo. Pentsatu dugu haak edo amekakin guru bukatzea eguna, Ados. E Bazkariarendako izenak eman behar dira ordainduz ok da. Bai, uh, deitzen alda uh, nire zenbaiera, 0 zazpil laurgeitasei Xabi da Xabi nire zenbakia. <laughs> Edo beste na ekundeean bertan igoen da jesG batzeko tokiak egiten bad. Ostattu eta konpaina izannennda pentsatzen du egun pasa uztaritzen. Bai, hori da Duteko hamaiketatik gako hamekakate hor hori da, ja. Beste galdera bat pausatzeko denazeta aktualitattzen maleeduzki ganzake. Osasun ziurtagiria, ez dakit eh, zerbait pentsatu duzuen ortarako jendeak jakin behar ezkoaz da behar ezkoaz, nola pastuko da? Bai, eh, behar da kontrola egin behar dugu Uh, eginen duguna da bakoitzak erakutsiko duela bere, bere pase sanitario hori eta uh, emango diogu eskumuturreko bat eta eskumuturreko hori esker uh, serbitzatuko ditugu eta ez bali ma duzu eskumuturrekoa, ez duzu deusik ukanen ez duzu gut deusik serbitzatuko ez jateko, ez bon, ara, jendea bisatua. Majieta Xabi ezteko gurekin gurekinegonik eta be astea fitepastuko da igandearte? Bai, igandearte eta, ngo kere bakorrinokean izan uh, zuzeneko saio batentzat esker jo